A Kovács Műhely Hangos jelenetek dévai Bíró Mátyás életéből Fazekas István hangjátéka Szereplők Dévai Bíró Mátyás, magyar prédikátor, Almási Sándor A király kovácsa, Koncz Gábor A kovács felesége, Bordánirén. Irén Jankó, a kovács inasa, Ince Máté Szapolyai János, magyar király, Jánosi Dávid Izabella, a király felesége Brunner Márta Péter Páter Fehérvári Péter Ibrahim Basa Ince József Bécsi Idegen Koncz Gábor Rendezte Dörner György A hitéért többször is fogságot szenvedett dévai bíró Mátyás volt az első magyar reformátor. Ő ismerte fel legkorábban, hogy a lélekromlására romlására igazi balzsam csakis az anyanyelv által lehetséges. Miután Wittenbergből hazatért, egészen 1545-ben bekövetkezett haláláig hirdette Isten igéjét magyarul. Évszázadokon át magyar Lutherként emlegették. Nekem már nem az a fontos, hogy igazom legyen. Fontos csak az, hogy a hazugság körmei belém ne kapjanak. Szívemnek kondulása némává sose váljon. S mosolyom se görbüljön el, míg élni élhetek. Hey, legények, szaporábban mindjárt az delet húzzák. Hűsd neki oda, Jankó! Rendesen! Nem fáj az annak. Becske Érsz valamit? Hogy fogod azt a vasat? fordíts rajta egyet! Adszasak azt a kalapácsot! Így püföld. Verek a vasba életet. Mormolok hozzá a búsimát. Acélos izmom szétszakad. <gülüyor> Csikorognak a csigolyák. Sáros adventünk még sose volt, mester úr, ne nagy fellegek tötyörésznek fölöttünk már megint. A vasat fogd, ne az eget Csiszold a tüzet, ferke. Ha nem lesznek készen a vértek a bajvívásra, János király, mielőtt megtanítaná a deresen a hajabokát, úgy meghemperegtet a hideg mindenket, hogy az alvilág katlona is bederesedik az ülepünktől. Nádor ispán hallja-ke, engőm lassan vágjon-ke, pergáli mög gyócsgatja fáj a testem alatta. Jaj, álltam majd leszakad. Itt vanék már édes uram. Meghoztam a fénom ebédet. Tegy csak le, anyuk. Még van egy kis dolog. Ki ne hűljön. Éledjen a kezetektől, az az anyag. Hogy van? Mintha jobban van egy kis Neveskét Leveskét megkóstoltam. Na, hála isten! Csak rendbe jönt Hát, csak. Még rázda a hideg, de az arca már nem olyan forró. Le a fedőt, legények! Na, most már. Oszthatod nekik, anyjuk. <gül> Úgy látom, ügyes kis inaskák. <gül> Mester lesz ez mind? Ha az eszükrostája nem lesz lyukasabb. Na, hogy ízlik? Ó, fenséges eredel! A királyhoz már megint törökök jöttek. Hatalmas igás kocikkal. Vagy hoztak, vagy visznek. Félek én ettől a török barátságtól. Jobb, mint a német. Jobb, ha jobb. Mester uram! Miért fogadta be azt a beteg embert, ha oly veszélyes bűnöző, hogy a poroszlók naponta fixírozzák? Úgyis elviszik, ha felépül. Megmondták. Mi között hozzá te, taknyos? Egyél, aztán üssze a vasat, az a dolgod. Mert a barátom azért. A barátja. Egyél már te akasztani való. Hogy nézzenek oda? Mit ütöd az orradat bele, ha? Kis énes azt már... Hogy... Nyugalom, ja. anyjuk! Csak a rossz kerék nyekereg folyton. Nem bánom én. Az inas csak Ines. Csitúj már! <gül> Úgy is itt az ideje, hogy beszéljek róla. Figyeljetek ide, legények! Hogy is kezdjem? Talán nincs is e hazában ember, ki ne ismerné a déváról való bírómátyást. Bírómátyás uram van itt. Csak nem ő az a titokzatos beteg ember. Tudsz róla valamit? Há nem is keveset. Egyszer már találkoztam vele. Kissé, kísérteties körülmények között. Na mesé. Nem hallod? Néhány évvel ezelőtt, valamikor a nyár elején a nádorispán nagyapja, akinél lovász fiúként szolgáltam, Bécsbe küldött, hogy az ott tanuló unokájának vigyek egy is hazait. Egy hordó tokait raktunk a szekére, néhány tekenő füstölt húst, meg egy pár láda almát. Zsebre vágtam a passzust, aztán nosza. Odafelé békés utam volt, ám ahogy a belvárosból hazafelé fordítom a rudat, Egyszer csak, mit látok? A népség hirtelen a burk közelében tolongani kezdett, és néhány pillanat alatt lettek ott annyian, hogy egy almát nem lehetett volna lehajtani. Olasz kutyatáncoltató komédiások karneváloztatták a placon az ebeket, farsangi maskarában. Én is elképettem, de alig, hogy oda pillantok, lovas katonák ugrattak elő mindenfelől. Erre, erre, kiáltozták. A büdös fráter erre bújkál, aztán szétfröccsentek. Na, gyerünk, mondom a lovaknak. Bucoljunk innécs, ahogy éppen elindulnék, megfogja a kantár szárat egy mester uram forma idegem Micsoda? Eresz el a kantárt, mert csapokám, de rettene test. Mit akar maga? Magyar vagy? Ha nem hallja. Lenne egy kis feladatod. Semmi munkát nem vállalok. Igyekszem haza. Vár a gazda. Ez itt öt arany. Ö -ö, miről lenne szó? Van itt egy koporsó. Abban fekszik egy barátunk. El kellene vinne egy győrbe. Ó, ó, ó na, na, na, ne. Hullaszállítást nem vállalok. Kapsz még egy aranyot? Győr egy kicsikét, messze van. Legyen hét arany. Hát... Kezed rá. Itt a kezem. Nyolc. Honcult ember vagy. Nem különben, mint aki egy ismeretlenre bízza a barátját. Na, ide az aranyokat a markomba. Mesze. Rakják fel! Óvatosabban, héj! Hey! Kit kell majd keresnem? A magyar paput. Rendben. Na, gyi! Gyerünk lovacskáink! Isten megáldja! Hát, ahogy megyek, látom, a katonák a kifelé vezető utakat mindenütt ellenőrzik. Az emberek megbeszélik, hogy valami magyar foglyot a börtönből megszöktettek. Jön egy hóri-horgas káplár, de olyan rángásokkal az arcán, mint aki kicsikét megmakkant. Mögötte néhány gyaloghúszár. Mutatom a passzust. Kérdi, ki fekszik a halott ládában? Hű, hát mit mondjak most ennek az ideges embernek? Hiszen meg se kérdeztem, ki van a koporsóban, örege vagy fiatal. Ha más mondok, mint a való, s netán kinyitja, ha még lefogat. Mondom neki. Szegény nagyapám, de olyan fekete, mint a pestis, és büdös is, mint a roseb." Takarodj! mondja Fokhegyről. és békén hagyott. Egy erdőbe értem, mire rám sötétedett. Széltám, csattogtak a lombok, magyok a fejem fölött. Messze lidércfény pislákolt, meg mint a valami kutya liheg ne a nyomomban. Elj járját. betyárját, jobb, ha énekelek egy démonűzőt, mondtam magamnak. Bele is fogtam. Likas a dolmányom, rongyos a nadrágom, sej a lapockámat veri a kalapom. Szegény vagy te, Rózsám, én is veled együtt. Ejj, hey, annyi ágyunk sincsen, kire lefeküdjünk. Egyszer csak nagyot roppant a koporsó fedele, és kilép belőle egy alak, és megszólal. Borod van, te Szentséges, Úristen, Szűz Mária, segíts meg! Remélem csak elaludtam és álmodom. Ébrem vagy. Én is Eleven lélek vagyok. Dévai bíró Mátyás a nevem. B -b -b Biztos, hogy, -hogy Eleven? <gül> Add a bort, és megmutatom. Tokai! Az. Mi a neved? Szólítson csak uh, Jankónak, hogy kerül maga ebbe a koporsóba. Az új hitű kassaiak prédikátora vagyok. Ferdinánd király parancsára elfogtak, és a Bécsi börtönben raboskodtam ma hajnalig. Kassai testvéreim utánam jöttek, és egy alagutat ásva a cellámhoz kiszabadítottak. De még át sem ölelhettem őket, amikor a szökést felfedezték a szakterbakterek, s riadóztatták a katonákat. Egy ismerős ástól kaptuk ezt a koporsót. Belefeküdtem, s rám szögezték, hát ha így nem találnak meg. Köszönöm a segítségedet, Jankó. <gül> Bizonyos, hogy nem kísértet? Jó. Ja. Aki Krisztusban igazán hisz, az tudja, hogy kísértetek nincsenek. Hát hogy nincsenek. A mi falunkban gyakorta találkoznak velük. A halottak lelkei visszajárnak, olykor kutya vagy tehén formájában, máskor meg más halakban. Nem is lehet ilyen esetben mit tenni, csak valamelyik szenthez imádkozni vagy, énekelni egy démon űző nótát, mint ahogy tettem az előbb én is. Mhm. Uh -huh. lám csoda történt. Csoda? Az, hiszen velem beszélgetsz, és nem egy halott bolyongó lelkével. A szentnek mondott közvetítők helyett, kik rég elporlattak már, Krisztus embere csillapítja most le háborgó lelkedet. Csak a csoda ebben az, hogy én, tévai bíró Mátyás, aki előbb még ebben a koporsóban feküdtem, valhatok neked a mi úrunk Jézus Krisztus megváltó hatalmáról. A babonás félelmeidet örökre számúrűzhetem. Szóval nincsenek kísérthetek? Nincsenek. De a lidérceket csak nem tagadja Tán kegyelmet. Lidércek sincsenek. Na és a lidérc fény, az akkor micsoda? A nem valamely túlvilági lény fényessége. Egyszerű mocsárlánk. De az csak valljatám, prédikátor uram, hogy a halottak purgatóriumi szenvedései az élők érdemei révén enyhíthetők, a megboldogultak pedig viszonzásképpen közbejárhatnak az élőkért. Azok, akiket mi szenteknek tartunk. Csak földi életük során imádkozhatnak a földiekért. Haláluk után már csupán a maguk terhét hordozzák, és sem önmagukért, sem másokért nem könyörögnek. Piacsám, az Isten mikor parancsolta, vagy adta tanácsul bárkinek, hogy az elmúlt szenteket hívja segítségül? De tána a szűzanya csak könyöröghet értünk? A szűzanya valóban szent. És a földi szentek közül a legnagyobb. Így hát minden tiszteletünk az ővé. De Isten törvénye, miszerint az embernek csak Krisztus lehet a megváltója és közbenjárója, ő rá is vonatkozik. Ahogy kiveszem a szavaiból, azért azokért, akik a Purgatóriumban senyvednek, csak imádkozhatunk tán, hogy megtisztulván a mennybe jussanak? Badarság. Az, hogy ki hová kerül, még halála előtt bejegyeztetik. Nincs tehát purgatórium, mert felesleges. Üdvösséged nem a sírgödörben, hanem az életedben bőlel. Na de a lélek az csak oda repülhet valahogy abba a purgatóriumba, nem de bár. Még ha a test halott is. Mondd csak meg nekem, Jankó. Ha feltámadsz, embernek támadsz-e fel. Ha mi a mennykűnek támadnék fel másnak? Persze, hogy embernek. Jól mondom, hogy az ember, test és lélek együttesen? Ez a való. Akkor az is való, hogy a test és a lélek egyszerre támad fel. De ez így igaz lehet. De akkor miért mondta Krisztus úrunk a Jobbik vatornak, hogy ma még velem leszel a paradicsomban? Azért. Mert a paradicsom a léleknek az az állapota, melyben az üdvözültek lelkei az élet után az utolsó ítélet napjáig vannak. A boldogultak alszanak bár, de mégis élnek. Örökre elmerülnek Isten szemlélésében, mit sem tudva a földi élet történéseiről. Miként az alvó nem tud az élőkről és azok dolgairól, úgy a megboldogultak is alusznak mi felőlünk, élők felől nézvést. Nem tudnak rólunk semmit. Testtől elvált lelkükkel tehát nem is kísértenek, hanem várakoznak, hogy Isten... Bűn miatt szétfoszló testüket tiszta formában a porból, a vizekből vagy a tüzek hamujából, újból előhívja. Ilyen formán beszélgettünk egészen győrik, aztán meg Budáig. Mert úgy megkedveltük egymást, hogy a Győri vizit után tovább jött velem. Mire Tatánál jártunk, már az új hitem voltam, és minden porcikámmal tudtam, üdvösségem csak is az Úristen kegyelme által lehet. Te hoztad fel Budára a Én. Akkor ezek szerint az életemet részben neked köszönhetem. Mit beszél, mester uram? Mindjárt elmondom. Csak előfejezzük be, mi a munkánkból hátra van. Anyuk, te szedd össze a tányérokat. S eredj, nézd meg a betegünket. Megyek már, megyek. Perke! Élesd azt a tüzet! Jankó, én a is. Jankó, ha a sisakrostéját egy kicsit kicsinosítod, adok neked még két fél lét. Két fillért? Mi az? Semmi se. Semmi? Na ide figyelj. Történt egyszer, hogy Krisztus úrunk ment az úton Szent Péterrel, s egy fillért. Mondja az Úr Jézus. Vedd fel Péter. Nem érdemes ezért lehajolni. Semmit nem érez. Mondja az apostol. Na lehajolt az Úr Jézus. Felvette vásárolt érte száz szem cseresznyét. S ahogy ment, örökké egyet lejtett. Péter lehajolt mögötte, s felvette, és megette. Aztán megint, megint. Mikor elfogyott a cseresznye, azt mondja az úr, na látod, Péter, egy fillérért nem voltál ember lehajolni, s százszor a száz szemcseresznyéért csak meggörbítette a hátat. Megértettem, mester uram. Mindjárt nekiállok annak a rosténynak. Ezt az erdély mesét bíró túl barátomtól hallottam. Még az áristombom. Kegyelmed még börtönben is volt? elmondja -e végre, hogy miért köszönheti részben nekem az életét? Tegyétek azt a forró vértet a vízbe. Na, gyertek ide, körémlegények, s hallgassatok. Annak az évnek a tavaszán, melynek nyarán dévait a kassaiak a bécsi Börtönből kiszabadították, János király kapott az angol királytól egy csűtben kesely, hóka telivért. Oly kiváló futó volt, nemhogy Budán, de még az országban sem akadt párja. <gül> Egyszerűen. Azt mondja nekem a király, hogy tegyek a lovára hevederes patkót, mert lóversenyt rendez csepel Csepelszügeten. Levettem a méretet, és a patához igazítottan megcsináltam a négy patkót. Három napig úgy vágtázott, és úgy ugrott vele a ló, hogy soha jobban. Ám a negyedik napon lesántult. De csak úgy magától. Még egy botlása sem volt. A király körüli léhűtők rögtön azt mondták, a patkolás miatt van ez az egész. Másnap a ló ledült, talpra se bírt állni. A király nyomban a várban lévő toronybörtönbe záratott. Na, Kovács! Amiért ilyen gondatlan voltál, amíg a lova meg nem gyógyul ebben a cellában maradsz? Ha elpusztul, a fejedet vétetem. Kegyelmez úram, nem tehetek róla! Dehogy nem tehetsz! Mielőtt hozzányúltál volna, semmi baja sem volt. Nem is sejted, mekkora szégyent hoztál a fejemre. Arról pedig hadd ne beszéljek, mennyire kedves nekem ez a paripa. Mondom, ha nem épül fel, meghalsz. Punktum! Örség! A lábára vasat, a kezére még egy láncot, és rázárni jól az ajtót. Két napig étlenszomjam voltam. Az egyik éjjel valami megcsípte a talpamat. már a hidegrázott, aztán napokig azt se tudtam, élő vagyok-e vagy holt. Arra eszméltem, hogy valaki a nedves inge újával törörgeti a számat. A szemem sűrűn megcsipásodott, a lábam oly nehezen mozdult, mintha sziklából lett volna, és azt éreztem, ha felkelek, benten szétszakadok. Csak nyöszörögni bírtam. Ne félj, meg fogsz gyógyulni. Nesze víz, igyál egy kicsit. Mindjárt letörölgetem az arcodat, meg a testedet is. Imádkozz velem. Uram, Hozzád kiáltok, és te meggyógyítasz engem, mert te vagy az én gyógyítóm. Így ápolgatott az ismeretlen szellatárs néhány napi. Itatott, etetett, mosdatott, és imádkozott értem szüntelen. Menj édes atyánk! Add, hogy a te ígét teljességgel részünké legyen, és eljusson minden porcikánkhoz. Add! hogy felépítse és helyreállítsa ezt a betegembert. A te igéd testé lett, és tudom jól minden időben meggyógyíthat minket. Ki? Ki vagy te? Egy prédikátor. Mm, szóval Isten embere. Az én uramnak méltatlan, bár elhivatott szolgája vagyok. Mm, úgy érzem, meghalok. Élni fogsz. Tudod, Attól félek, pokolba kerülök. Ne félj, csak higgy. Bűnös ember vagyok. Bennem csak pisrákolni képes a hit. Mert a hit olyan, mint a szerelem. Ismered a nótát, nem? Melyiket? Megrakják a tüzet, Mégis elaluszik. Nincs az a szerelem, aki el nem múlik. Ragd meg, babám, ragd meg, lobogó tüzedet, Hadd melegítsen meg, gyöngek kezeimet. Ragd meg hát azt a tüzet, mit az úr fakasztott benned. Ilyenféléket mondogatott nékem, még fel nem épültem. Szavai nem hamuvá váltok bennem, hanem eleven lángokká. Felismertem az Úristen hatalmas kegyelmét egész életemen, és megtolaltam szívemben az irgalmát. Elmeséltem neki magamról mindent, azt is, hogy Kivégeztet a király, ha a lova megdöglik. Nem fog megdögölni. Talán jövő belátó vagy. Nem vagyok jós, de tudom jól, az Istenben való reménység a mérgezett kóróban is virágba borulhat. <gül> Másrészt pedig, ha az a ló jobb létre vágyna szenderülni, már rég megtette volna. Másnap kinyílt a ajtó. Kicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelendő atyám. Mindörökké. A király lova rosszabbul van, Kovács. Csak nem. Lassan elbúcsúzhatsz a fejedtől, mm. de most nem miattad jöttem. Dévai Bíró Mátyás. Áldott az úr, parancsolj velem. Ketté hasad a legkeményebb faj is, ha eléri az égi veszedelem. Vond vissza a tanaidat, szabad vagy rögtön. Az én szabadságom a Krisztusban van. Akit ő megszabadít, az valóban szabad. Ki nem ismerik kegyelmét igazán, ám mégis annak ismeretével kérkedik, az csak gőgjének rabszolgája. börtöne a világ bárhol is legyen. A pokol tüzén fogsz elégni. Amit az úr rendelt felőlem, az a legjobb nekem. Mátyás pap! Ha beismered, hogy tévtanokat hirdettél, nem csak a szabadsága tied, de akár még püspök is lehetsz. Palotában lakhatsz. Az angliai királyné asszony azt mondta egyszer. Azért nem kívánna oly lakást, mi nagyon a kedvére való lenne, mert abban lakva megkevéjednék. És a kevéjé válna, a kevéség az eszét úgy elvenné, hogy előbb-utóbb belebolondulna. Nem vágyok se palotát, se püspöki rangot. Vágyam csak az, hogy mindenkorona a Krisztus legyek. Megátalkodott eretnek. Elpusztulsz a nyakasságod miatt. Ám úgy érzem, előbb ennek a kovácsnak a feje hullik a porba. Szerintem az a ló nem is él már. Végem! Istenem, végem van! Hiába volt minden fohász, minden imádság. Nem volt hiába. Más ember vagy te már, mint aki voltál. Mondtam. Ne félj, csak higgy. Két napig imádkoztunk és zsoltárokat énekeltünk. Aztán újra kinyílt az ajtó. Makovács jó mesterem, szabad vagy! Meggyógyult a lovam! Na, no, mi lett? Kifelé! Meg ne nekem ebben a bűzbarlangban. örség. én innen ki nem mehetek. Ugyan miért? Mert most már dévaival vagyunk egy hiten. Ha ő a hitéért itt kell, hogy sem vegyen, hadd sem vegyek, csak én is tovább. No fene. Na, nem bánom. Lehet, hogy a ti imádkozásotok miatt gyógyult meg ez a paripa. Kifelé. örség. mind a kettő szabad. Szedjétek lerúljuk a vasakat. Hát így volt ez. Dévai Kassának vette az irányt, én pedig a műhely felé. Ezért köszönhetem részben neked az életem, Jankó fiam. Hiszen, mint elbeszélésedből kiderült, te hoztad Dévait Budára akkor, mikor hite miatt itt is fogságba vetették. És tudjátok még, mit mondod? Isten formája az emberben, Ahogy a korátsban a magas Mester uram, nincs abban semmi különös, hogy mi találkoztunk. Hogy is volt. Nekem ne gyere már te legébb. Bocsánat! Mi áradban vagy, hékás? Megyek az órom után. hova? Megmérem a világ hosszát. Hmm. Gyere! Mérd meg előbb a szélit, tán egy fikasz nyit könnyedet. Bölcs dolog lenne. De engem a hossza jobban érdekel. Majd megmutatom a hosszát is neked. <gül> Pont egy ilyesmi legényt keresek. Így kerültem a mester uramhoz, miután a gazdám az új hitre való áttérése miatt elcsapott. Úgy látom, mindennel készen vagyunk. Nagy ertek, látogassuk meg a betegünket. Imádkozzunk érte közösen. Jöjj közelebb, földi vándor, mit sem tudsz a tudományról? Érinsd meg a e Szent Erekét, elmúlik minden betegség. Szent Erekét érintsetek, az egyháznak fizessetek, Nyavaj a tör, nyomorúság, ettől múlik el a korság ez Mögötte katonák jönnek, úgy látom. Ajaj, lefogadom, ezek dévai tiszteletes úrért jönnek. Szálunk a hó. Hogy búrjánzik a babonaság? Eszmék és rögeszmék mákonyában keresik a boldogságot manapság sokan. Elfeledve rég, hogy a boldogság nem állapot, hanem az ember életvitelének módja. Dévai! Hírlik beteg vagy. Csókold meg ezt a gyógyító szenterekét s bajodat elfelejted. Előbb harapom le a számat. Na mi lesz? Csókot rá! <gül> Az Isten a gyógyító barát, s nem valami limlom kacat. Szentséggyalázó beste eretnek! Katonák, vigyétek a király elé! Hol a passzus a lefogásra? Nesze! Tanulmányozd! Ehhez nincs jogod, barát? Majd a királytól kérdezd meg ezt, a Lator! Na, indulás! A nép tiltakozik, dévait követelik. a fene eset volna ebbe a csürhébe, hogy a Pest is enné őket. Ne átkozódjék, édes mert az átok helyet keres. Miért nem engedi el ezt a prédikátort? Mert veszélyes. Már az egész Dunántúl őt követi. A magyar Luther, így hívják mindenütt. Magyar Luther? Miért nem állítja kegyelmed a maga oldalára? Ezt az országrontót, Aki megosja népemet? Ezt az eretneket? Hogy ki az eretnek, döntse el az egyház. Kegyelmed gondja a korona legyen. A Páter vágyairól döntenem kell. Döntsön arról valami független fórum. Ki lehet két Krisztus követő hititájában független? Naki. ki? Aki magától Krisztustól is független. Itt vannak még a török barátai, nem? Döntsön azok közül valaki. Asszony, tudod, mit beszélsz? Ha a hit igazsága megtartóztatja még a legnagyobb fenevadat is, akkor nyilván megszólíthat egy bugyogós kontyost is. Na mindjárt meglátjuk. Örség! Vigyétek ki a piasztérre Dévait és Péter Pátert. Aztán hívassátok oda Ibrahim Basát. Mondjátok meg neki, János király arra kéri, legyen ő a hitvitázó felek bírája! Hozzák Dévait meg Péter Pátert! Meg a Kovácsot és Angelika nővért is. De miért megkötözve? Micsoda jogtalanság! Hallgass! Odaadni őket egy muzulmánnak, hogy az döntsön a sorsuk felől. Hallgass! Még elfognak téged is! Szóval ti vagytok azok a gyaurkutyák, akik nem férnek a bőrükbe. Min vitáztok? Ez az ember tagadja a pápa felsőbségét. Akkor ebben velem egy hitem van. Én azt mondom, hogy a paradicsomba a jó cselekedetek által lehet bejutni. És ő? Tagadja ezt. Valóban. Az ember képtelen megfelelni az Isten elvárásainak, és a bűnösök egyedül Isten kegyelméből és szeretetéből, a Krisztusba vetett hitük által nyerhetnek üdvösséget. Ebben a Páterrel vagyok egy hiten, De vége a komédiának. Sokat próbált harcos vagyok. Éppen ezért jól tudom. A hány ember annyiféle helytálló okoskodás. Nem adok tehát lehetőséget további bölcseletnek. Ott van a két hordó kövekre felállítva. Látjátok? Mindkettő tele puska portra. Nézzétek! Itt ez a két fogoly. A kovács ettől a pillanattól a dévai fogja, az apáca a páteré. Az egyik hordóra dévai ül, a másikra a barát. Katonáim a hordó alá egy-egy égő raknak, míg jelt nem adok nekik, hogy elvehetik. Aki a jelzése még a hordón marad, az fogjával együtt szabadon elmehet, mert annak a hita az igaza. Ha ki a hordóról jelzésem előtt leszáll, annak a fogját én ölöm meg saját kezül. Ha, ha egyikünk sem mozdul el, meddig marad a fákja? Az első robbanás. Katonák, rakjátok a hordókra őket! Nem, nem akarom! Segítség! Én, én leszállok innét, ez isten kísértés! Száll le te is, dévai! <gül> Ne áltasd magad azzal, hogy ez kísértés, csak azért, mert van lehetőséged leszállni és elszaladni. Az árulás nem azonos a szabadsággal. Mit mondott Krisztus Urunk? Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Mindketten a szeretetet hirdetjük. és elfutsz, mikor annak próbája van. Feláldozva rongyos életedért, asszonytestvéredet. Te eretnek! Segítség! Nem akarok meghalni! Nem akarok! Menekül Péter Páter! Fut a szoknyás csődőr! Éjjen, dévai! Tírhúj innét Péter Páter, te gyáva! Nehogy elkapjanak! Dévai alól, vegyétek ki a fákját! A Páter elárvult hordóját hagyjátok felrobban. Meghalt? Jaj, alig látok a füsttől. Nem. Ott ül mosolyogva a hordón. Révai bíró, Mátyás. Szabad vagy. A hited megtartott téged. Engedjétek el a kovácsot és az apácát is. Barátaim? Vénhedd szívemből. Nem vész ki már soha a végság, mert így látom. És belátom, valósággal is úgy igaz. Ahogy a vasat formálom én, úgy formál engem az Isten. Mert nem mi mondjuk ki őt, ő mondott ki minket. Dicsérjük hát énekkel is az Urat. Dévai Bíró Mátyás ezt követően igazi vándor prédikátorként működött. Megfordult a Perényiek, Serédiek és a Drágfiak udvarában. Ő az első magyar nyelvtani kézikönyv szerzője. Róla szólt Fazekas István, a Kovács Műhely című hangjátéka. Szereplők Dévai Bíró Mátyás, Magyar Prédikátor, Almási Sándor A király Kovácsa, Koncz Gábor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 Dörner György. A felvétel a Promotion Service Nonprofit Kft. 100 halombattai hangstúdiójában készült 2017 Adventjén.